Близький Схід Близький Схід – група країн у Південно-Західній Азії. Економіка цього регіону добре розвинута, але тут уже протягом кількох років не затихають збройні конфлікти. Країни Близького Сходу Афганістан, Бахрейн, Кіпр, Іран, Ірак, Ізраїль, Іорданія, Кувейт, Ліван, Оман, Саудівська Аравія, Сирія, Катар, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Ємен. Більшу частину Близького Сходу займають пустелі зі скелястими гірськими пасмами у Східній Туреччині, Північному Афганістані та Ірані. В Афганістані розміщена найвища вершина регіону – гора Наушек 7485 метрів, Розташована в гірському масиві Гіндукуш. Населення проживає переважно в прибережних районах, на рівнинах чи навколо Оаз. Древні річки Головні річки Тигр і Євфрат беруть початок на території Туреччини і несуть свої води через Сирію до Іраку. Потім вони зливаються, утворюючи річку Шат-ель-Араб, яка впадає в Перську затоку. Вздовж берегів цих річок у Месопотамії близько 3500 років до нашої ери виникли перші в історії людства міста-держави шумерів. Найвідоміша внутрішня водойма на Близькому Сході – Мертве море, розташоване в глибокій долині між Ізраїлем та Йорданією. Його берегова лінія перебуває на рекордно низькій позначці – 400 метрів нижче рівня моря. Дощі, сніги і пустелі. Території з найбільшими середньорічними опадами розташовані переважно на Північному Сході. У Стамбулі за рік випадає понад 800 мм опадів. Зате в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді всього 80 мм. Узимку на гірських вершинах випадає сніг, а температура опускається нижче нуля. Клімат пустельних територій спекотний. Рослинність там бідна, тоді як навколо оаз ростуть фінікові пальми. Ілюстрації. Гори Ельбрус ідуть уздовж північного кордону Ірану, недалеко від берегів Каспійського моря, формуючи одне з численних гірських пазм Близького Сходу. Близький Схід дуже змінився після того, як там було виявлено значні запаси нафти. У Кувейті нафтова промисловість забезпечує робочі місця як для чоловіків, так і для жінок. Тварини пустелі У деяких районах кочові племена, які розводять верблюдів, кіз та овець, пересуваються по країні в пошуках нових пасовищ. Найпоширеніша тут тварина – верблюд, який довго може обходитися без води. Антилопу Бейза колись можна було зустріти практично на всій території Аравійського півострова, а також в Лівані, Ірані та Іраку. До 1972 року унаслідок полювань вона була повністю знищена. Зараз в Омані вирощених у неволі антилоп випускають на волю, а їх поголів'я поступово зростає. Люди і релігія Основне населення Близького Сходу – араби, але тут проживають афганці, вірмени, греки, іранці, євреї, курди, турки. Близький Схід – батьківщина, іудаїзму, християнства та ісламу. І в усіх цих трьох релігіях місто Єрусалим вважається священним. Як живуть люди? Ще півстоліття тому більшість людей проживала в сільській місцевості. Нині близько 60% населення живе у містах. Найбільші міста регіону – Стамбул і Тегеран. У багатьох містах сучасні споруди сусідують з давніми будівлями. Чорне золото. Нафта – основне природне багатство регіону. При цьому в Саудівській Аравії міститься близько чверті розвіданих світових запасів нафти. До числа провідних постачальників нафти входять також Ірак, Іран, Кувейт, Оман, Катар, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати. Кошти від продажу нафти використовуються на будівництво міст та шляхів, а також на розвиток нових галузей нафтопереробної промисловості які виробляють такі матеріали, як пластики і хімікати. Рівень розвитку Іран і Туреччина мають досить розвинуту промисловість, тоді як Ізраїль – найвисокорозвинутіша країна Близького Сходу. Тут виробляють літаки, електронні товари, високоточні інструменти і текстиль. Більшість населення регіону зайнята в сільському господарстві, Основними сільськогосподарськими культурами є ячмінь, цитрусові, цукровий буряк і пшениця. Війни на Близькому Сході Кордони багатьох країн Близького Сходу були визначені після Першої світової війни 1914-18 роки. Ізраїль утворився в 1948 році і його поява спричинила низку грабо-ізраїльських війн. У Лівані за період з 1975 по 1991 рік відбулося кілька громадянських воєн на ґрунті релігійних і політичних суперечок. У 1974 році Кіпр було розділено на дві частини – турецькомовну та грецькомовну. Причиною більшості воєнних конфліктів стали курди, які проживають на території Вірменії, Ірану, Іраку, Сирії та Туреччини, які борються за утворення власної незалежної держави Курдистан. Ілюстрації. У Саудівській Аравії чоловіки часто влаштовують чаювання. За традицією, жінки на цьому чаюванні відсутні. У містах Сирії товари ручної роботи продаються на ринках під назвою соук. Саддам Хусейн Саддам Хусейн став президентом і прем'єр-міністром Іраку в 1979 році. Він втягнув Ірак у війну з Іраном, яка тривала з 1980 по 1988 рік. У 1990 Ірак напав на Кувейт, але сили НАТО вибили іракців з окупованих ними територій у ході війни в затоці, в 1991 році.